Bueno, gure ertzako guk osongi pasatzen hau hemen, eta gainea gu iparako elkartea izanik, ba hemen e, bidasoa inguruan ba, osongi kokatua gaudek, eta erdoan ba, guztua hundi zetotzen gaitu, eta gainea guk e, elkarte bezala aportatzen dugu, ba, alde guna, gure miserablean aldeguna guna aportatzen dugu. Eta bueno, partei izaten gaitu, ordoan ba, hau ere, zergatik ez. Eh, Aipatu dugu, urteetan parteatua izan bezuela, zuen pintxoa beti oso komentatua izan da, urtero. Lehiaketa honetan, baina saririk ez. Eztakit, aurten zer hori prestatu duzue, edo? Bueno, bai, hindi eh, usteze pintxo oso politia zela ez. Eh, ogia eta gero ogi gainene, eh, saltza bizkaina indako, eta gero gainetik eh, aguakate bizkat, eta gero bakal dabe saltza berdenda, gainetik eh, esparrago trigero bat. Baina, bueno, gure elburua betiz daba eztorri ganea eta... Ez eh, eztakit, egite, eh, jende bat ez da konturatzen, ba, Gure leku pribilegiatu batetan bizigerak dela. E badola beste leku batzuko baina askoz ekarrago daudenak eta aportazio txiki batekin askotan ba, e, laguntzen dugu ba, gure gure zaizte. Chikittasunean ba aurrera ateratzen zenbait e, proiektuak. Euskaren dio no, alde diozu. Bai bai, noski euskararen alde. Gutxi gixikitatik euskararen alde, biek, biek algar kentxuko atzeketa. Hoi <uccane gülStri> <gül> da, gutxi gixikitatik euskara ikasi genuen da erreraz oso berandu behartuta eskolan eta bueno ba ni gusten momentu hontuan ba edo zein ekintza txiki, ba oso politika dela ba orduan helburua dailabaste ba sizik ez duten zure seguro ber zure